Тоді вона побиватися та оплакувати дзвінким голосочком. Павло зблизився, та як побачив, втікати, втікати. Стріли його люди, спинили, білий, зрошений сльозами ревними, труситься весь. Опісля, як було побачить ту дівчину, біліє та тікає геть. Жив він так роки, поки його туга не звалила, злі гумирати. Як то жив він, як він плакав. Усе просив, живі люди, ходіть на мої гробки, Будьте милостеві, ходіть на мою могилку, Гомоніть, як я лежатиму. Тяжко і сумно умирав, плачучи. Перечулося в нас обварці, що жива й хороша, Що забула лихо, забула страхи усі свої, Що красується на вочорницях, що збирається заміж.